і відбивався кулаками. Почали в переміжку гамселити старі молоді, представники різних партій і безпартійні. Я вчасно протопився до виходу. Онук вхопив з кута залізну кочергу. «Ах ти, ситий, бугаю!» – кричав він, «Я тобі за все відплачу! Думаєш, ми не знаємо, в який ти біг тягнув на з'їзді в Станіславі? Не знаємо? Ах ти!» Зупало я шарпонув держак на себе, і кочерга врізалася в стіну. Держак зламався. Онук не зумів його вирівняти або підняти над головою, а тут хтось онука раптом штовхнув, і він полетів штурпаком на Гривастюка. Сердешний війд дістав у груди такий лютий удар, що зарикав. Усі розступилися. Я поволік Миколу на двір. Тремтячи від збудження, ми довго сміялися. Онук досі обіцяє Миколі розмову сам на сам. Через півгодини я буду в тебе, запевнив Микола. Пам'ятай, що без тебе я не покладу рісочки до рота. Добре. Микола пішов до сестри за Паскою. Три дні нудьгування ми вирішили замінити читанням книжок у замку і запаслися харчами. Якби не свята, я потисав би решту каменю. Звечоріло, а Микола не появлявся. Я пішов до його сестри. Миколу і ми виглядали, думали, він затримався у вас. Вона хотіла ще щось добрехати, та я рушив геть. Наступного ранку я озброївся двометровою лінійкою і подався до бункера. Плита мала форму квадрата з віттятими вершинами. Вимірявши одну сторону, я сів підраховувати. І тут захурчала бричка. Микола покинув коней під акаціями і виліз до мене на бункер. «Ти що тут ворожиш?» – він із зацікавленням почав озиратися. «Хіба я тобі не казав, на цьому бовдурі буду зводити фортецю нащадкам?» Він остовпів. «Ти з лузду з'їхав?» «Ні, справді?» «Справді». «Ха-ха», – засміявся він. «А між іншим, думка мені подобається – фортеця нащадкам». Авантюрист ти, як я бачу. Де ти вчора дівся? Образився. Був клопіт про копику. Один знайомий вирвався з рук. Влаштовував. Скільки тут дерева треба увігнати? Але ж він високо над землею, драбину будеш приставляти. Сходи виведу. Микола взяв лінійку, пританцював краєм плити. Тобі відомо, що ліс подорожчав? Дам Петрушевичу заробити. «Не варто. А що ж робити? Я лицю тобі спровадити? Я лицю, хай їй чорт. Невже моє третє покоління не спроможеться поновити дах? Залежить, ким воно буде, як не ремісниками, то землеробами. Політиками». Затулипельку крикнув я, та подумавши, погодився. «Невже людина буде змушена політикувати за право на чесну роботу?» Отже, так, Прокопику, за дерево не журися, але я приїхав по тебе. Хто тобі сказав, що я тут? Я мав час поміскувати і трохи розібрався в тобі. Гай-гай, сказав я. Ти в захваті, на сьомому небі, озвався я, ходячи замком. А якби ще порядний бункер поблизу, це був би рай. Мені справді здалося, що тут бракує чогось по-сучасному надійного». Микола поклав мені на плечі подові кулаки. Нині ми побенкетуємо. Ми вийшли на засклену веранду з протилежного боку замка. На грубо збитому з ялинових дощок столі пишалася пляшка горілки. Навалено консервів. У полив'яній макітрі дві смажені курки з задертими обрубками лап, пуза та банка цигарок. Влітку люблю трапезувати тут, під небом калачуна з кольору сонця. Я розрубав навпіл курку, давно вже м'яса не куштував. Знизу перед верандою засіялася першими квітами невеличка галявина. Щедро світило сонце, потьохкували солов'ї. «Літом безпечніше почуваєш себе», сказав я. «Так, затишніше у всіх відношеннях. Тобі особливо. Усім». Твердині падають. В Угорщині і на Закарпатті перемогла радянська влада. Петрушевич заборонив зібрання і з'їзди –